A világ peremén Első fejezet Kökörcsén jókora, habtól csepegő korsóval a kezében óvatosan lépegetett lefelé a kocsma lépcsőjén. Bajsza alatt káromkodva keresztül furakodott a körülötte zsibongó, kíváncsiskodó kölkök csoportján, aztán a tehéllepényeket kerülgetve átvágott az udvaron. A terecskén felállított asztal körül, ahol a vaják, starosztával beszélgetett, már tizenegy néhány falu belé gyűlt össze. A költő letette a korsókat, aztán leült. Nyomba rájött, hogy rövid távol léte ideje alatt a beszélgetés egy tapottat sem haladt előre. – Vaják vagyok, sztaroszta uram. Ismételte Geralt, ki tudja hányat szorra, miközben letörelte a sörhabot a szájáról. – Semmivel sem kereskedem, nem toborzok a hadseregnek, és nem tudom gyógyítani a takonykort. Vaják vagyok. – Az egy foglalkozás, magyarázta kökörcsén, ki tudja hányat szorra. Vaják, értitek? strigátől meg Liddércet, kiért mindenféle disznóságot, hivatásszerűen fizetségét. Megértette, sztaroszta uram? Aha! Ah Az erős gondolkodástól kisimultak a sztaroszta arcát szántó mélybarázdák. Vaják! Rögtön így kellett volna. Hát persze, bologatott Gerált. Rögtön meg is kérdem hát, Akad a környéken valami munka számúra. számomra? Á -á -á. A Starosta megint elgondolkodott még hozzá, igen feltűnően. Monka, tán azoka, na, mi fenék? kérdítek, van-e ittem ilyen mi fenék? A vaják mosolyogva bólintott, és megdörzsölte bütykeivel portól viszkető személyát. Vannak mondta le a következtetést a Starosta némi hallgatás után. Nézzetek csak oda, látjátok azokat a hegyeket ott laknak a tündék, ott azoknak a királysága. Azoknak a palotái, én mondom, színaranyból vannak egészen. Ohó, urak, tündék, bizony, mondom, rettenet. Aki oda bemegy, az nem jön többet vissza. Gondoltam, mondta Geralt hűvösen. Éppen ezért egyáltalán nem áll szándékomban oda menni. Kökölt simpimaszul azt A starosta, épp ahogy Geralt várta, sokáig gondolkodott. Aha, mondta végül. Azám úgy van. De van itt fajta másfajta mifene is. Biztosan a tündékföldjéről másznak át hozzánk. Ó, urak, van azokból, de van ám, nehéz von megolvasni. De a legrosszabb az a mora, ugye, atyafik? Az atyafik felélénkültek, és minden irányból az asztalhoz nyomultak. Mora, mondta az egyik, az, az, jól beszél az a rosszta, az a sápad szűzjány, amelyik megy körbe a kunyhókba virradatkor, a gyerekek meg elhalnak miatta. És manók, tette hozzá egy zsoldos a helyőrségből, összegobancolják a lovak sörényét az istállóban És bőregerek, bőregerek is vannak itten. És világ, azok miatt verik ki az embert a ragya? A következő néhány perc azzal telt, hogy nagy hívvel felsorolták az összes szörnyet, ami galá tetteivel vagy puszta létével megszavarta a falóinak életét. Geralt és Kökörcsén tudomás szerezhettek a lidércfényről és a szépasszonyokról, akik miatt a derékparaszt nem képes hazatalálni részeg mámorában, aztán a csélcsapról, aki körbeszáll és kiissza a tehenek tejét, az erdőben póklában futó fejről, a veres manókról és a félelmetes csukáról, ami kiragadja a fehér a mosóasszonyok kezéből és csak időkérdése kérdése, el magáért a fehér népért. Mind általában, most is megtudhatták, hogy a vén Naradkova éjszakánként piszkavasol repked, nappal meg angyalokat csinál, hogy a Molnár makporával hamisítja a lisztet, valami Duda meg, a király bírájáról szólva, tolvajnak és kapcabetyárnak nevezte azt. Geralt nyugodtan végighallgatta őket, bólogatott, mintha figyelt volna, aztán feltett néhány, főleg az utakra és a környék helyrajzára vonatkozó kérdést, végül felállt és intett kökörcsénnek. Nos, viszlát jó emberek, mondta hamarosan visszatérek, akkor majd meglátjuk, mit lehet tenni. Csöndben lovagoltak végig a kunyhók és kerítések mellett, lármázó kutyák és rikoltozó gyerekek kísérték őket. Geralt, szólalt meg kökörcsén, aki a kengyelben állva egy nagyrenőt almát tépett le a gyümölcs kerítésén túlnyúló ágakról. Egész úton azon panaszkodtál, hogy egyre nehezebben sikerül munkát találnod. Abból, amit az előbb hallottam, nekem úgy tűnik, hogy itt eldolgozhatnál télig, méghozzá kifulladásig. Te keresnél pár garast, nekem meg ott lennének a szép történetek balagákhoz. Akkor hát mondd meg, miért megyünk tovább? Egy fillért se keresnék itt, kökörcsén. Miért? Azért, mert abból, amit mondtak, egyetlen szó sem volt igaz. Hogy mi a lények közül, amikről beszéltek, egy sem létezik. – Tréfász talán! – kökörcsén kiköpte a magot, a csutkát meg hozzávágta a tarka keverékhez, ami igen makacsul a lovacs ügyéhez tapadt. – Nem, az lehetetlen! Figyeltem azokat az embereket, már pedig én aztán ismerem a népeket. Nem hazudtak azok? – Nem, hagyta rá Nem hazudtak. Mélyen hittek az egészben. De nem változtat a tényeken. A költő kis ideig hallgatott. – Egyetlen lény sem? – Egy sem! Az egyszerűen lehetetlen! – Muszáj, hogy létezem valami abból, amit összehordtak. Legalább egy. Ismert be? Beismerem. Egy egészen biztosan létezik. Ha! És melyik? A bőregér. Az utolsó kerítést is elhagyva, az országúton indultak tovább a sárgáló repceültetvények és a szélben hullámzó táblák között. Az úton az ellenkező irányba jól megrakott szekerek haladtak. A bárd átemelte lábát a nyerekkápán, térdének támasztotta lantját, és valami szomorú dallamot erőszakolt ki a húrokból, miközben időről időre odaintegetett az út mellett sétáló hosszúlábú, kacarászó szép lányoknak, akik egytől egyik gerebjét tartottak erős vállokon. Gerald? – szólalt meg hirtelen. – Hiszen vannak szörnyek. Lehet, hogy nem annyi, mint valaha, lehet, hogy nem settenkednek ott minden mögött az erdőben, de azért vannak, léteznek. Miért van akkor az, hogy az emberek ráadásként kitalálnak olyanokat, amik sosem voltak? Sőt, mi több? Hisznek abban, amit kitaláltak. Hm? Ríviai Geralt, te híres vaják! Nem gondolkodtál még el azon, mi lehet ennek az oka? Elgondolkodtam, te híres költő, és tudom az okát. Kíváncsian várom. Az emberek, fordult felé Geralt, szeretnek szörnyeket és szörnyiségeket kitalálni, mert akkor ők maguk kevésbé tűnnek szörnyűnek. Amikor halálra isszák magukat, rászednek valakit, lopnak, Kantárszárral verik a feleségüket, éheztetik az öreganyjukat, szekercével verik agyon a csapdába esett rókát, vagy nyilakkal tűzdelik tele a földön élő utolsó egyszarvút, szeretnek arra gondolni, mégiscsak csak nálok a mora, aki hajnalhassak, a kunyókat járja. Olyankor ezzel könnyítenek valahogy a lelkükön, és könnyebb így élniük. Megjegyeztem, mondta kökölcsin némi hallgatás után. Találok hozzá rímet, és balladát írok belőle. Írt csak de ne zajos sikerre. Lassan haladtak, de a falu utolsó kunyhai így is hamarosan elvesztek a szemük elől. Nem sokkal később sűrű erdővel benőtt dombok vanulatán keltek át. Ó! Kökörcsin megállította a lovát és körbenézett. Nézd, Garalt! Nem gyönyörű ez a vidék! Idilli az ördögit! Öröm a szemnek! A dombok mögötti vidék lankásan ereszkedett az egyenlő részekre szabdalt, síkszántók különböző terményeitől tarkoja mozaikja felé. Középütt kört alkotva, három égerbokrok sűrű bozótjával körbenőtt tó tükre csillogott, amik olyan szabályosak voltak akár a lóhere levelei. A látóhatáron köt borította, szürke hegyláncvonal vonal a szerte nyúló, sűrű fekete fenyves felé. Aladjunk a körcsin. Az országút egyenesen a tavak felé vezetett, gátak és égerfákkal körbenőtt víztározók mellett, amiket ellepett a sok hápagó tőkés és böjkirice, kócság és vöcsög. Meglepte őket a tollas állatok sokasága, hiszen körülöttük mindenütt látszott az emberkéznyéma. A rüszekévékkel fedett gátak jó állapotban voltak, a csatornákat kövekkel és gerendákkal erősítették meg, a víztározók túlfolyói egyáltalán nem tűntek korhatnak, vígan csörgedezett bennük a víz. A tó mellékinádasban nádasban bödönhajókat és tégeket vettek észre, a tó tükréből pedig a felállított hálók és varságrúdjai meredtek az égnek. Kökörcsin hirtelen körbenézett. Valaki a nyomunkban van, mondta izgatottan. Szekérrel? Hallatlan, felelte gúnyosan a vaják, aki körbe se nézett. Szekérrel. Én meg azt gondoltam, hogy az itteniek bőregéren járnak. Tudod, mit mondok? Ördül fel a trubadúr. – Minél közelebb a világ pereme, annál gonoszabbak a tréfáid. Félek belegondolni, mi még. Ráérősen poroszkáltak, mert a két tarka lóhúzta szekér üres volt, hamar érte őket. T-prr! A kocsis épp mögöttük állította meg a lovakat. Mesztelen melkasán bundát viselt, haja a szemöldökéig lelógott. Dicsértessék az istenek, jó urak. S mi? válaszolt Kökörcsin, aki ismerte a szokást. Dicsérjük őket? Mára akarjuk, morogta a vaják. Csollánnak hínak, mondta a kocsis. Figyeltem kenteket, amikor a felvégi sztarosztávól diskuráltatok. Tudom én, hogy vaják kegyelmed. Geralt meglazította a gyeplőt, és hagyta, hogy a kanca az útszéri csalánosban prüszköljön. Hallottam, folytatta a bundás férfi, amikor a starosta előadta ottan a meseit. Figyeltem én a kentek képét, s nem is lepett meg. Rég nem hallottam én annyi sületlenséget, meg családságot. Kökörcsin elnevette magát. Geralt figyelmesen nézte a parasztot, de semmit sem szólt. A paraszt, akit Csollánnak neveznek, megköszörülte a torkát. – Azt nem kívánna e vaják, uram, elszegődni igazi tisztes munkára? – kérdezte. – Lenne valami a kentek számára? – Mégis micsoda! – Csollán nem vette le róla a szemét. – Nehéz az országúton az üzletről beszélni. Menjünk el hozzám, alvégre. Ott aztán eldiskurálhatunk. Különben is arra vinne az utatok. – Miért olyan biztos az? Azért, mert itt nincs más út. A lovaitok meg a pofájukkal és nem a farkokkal fordulnak feléje. Gökörcsi megint felnevetett. Mit mondasz erre, Gerölt? Semmit, felelte a vaják. Nehéz az országúton diskurálni. Induljunk hátsó lán, uram. Kössétek a lovakat a szekérlét rához, és üljetek a kocsira, ajánlotta a paraszt. Kényelmesebb lesz az. Minek kínózza az ember az ülepét nyerekben? Szent igaz. Felmásztak a szekérre, a vaják nagy boldogan nyújtózott végig a szalmán. Kökörcsin, aki láthatóan félt, hogy összekoszolja elegáns zöld zekéjét a deszkára őt. Csallán csettintett a nyelvével a lovaknak, és a kocsi hangosan megindult a gerendákkal megerősített törtésen. Átkeltek egy hídon, a tavírózsával és békalencsével benőtt csatorna fölött, kaszált rétek sora mellett haladtak el, távolban, ameddig a szemellát, művelt földek húzottak. El sem akarom hinni, hogy ez a világ pereme a civilizált világ széle, mondta Kökörcsin. Vesz csak rá egy pillantást, Geralt. A rózs, mint az arany, abban a kukoricában még egy lovas is elbújhatna. Vagy az a répa, nézd, milyen a hatalmas! Ért a földműveléshez? Nekünk, költőknek mindenhez értenünk kell, felelte Kökörcsin döjfösen. Különben magunkat jártnánk le azzal, amit írunk. Tanulni kell, kedvesem, tanulni. A földműveléstől függ a világ sorsa. Jó hát érteni a földműveléshez. A földművelés táplál, ruház, megóva hidegtől, szórakoztat, és a művészetet is segíti. Talán a szórakozással és a művészettel túloztál kicsit. Hát a pálinkát miből főzik? Már értem. Keveset értezte. Tanulj! Még egy azokat a lila virágokat, az ott csillagfürd. azott bökköny. az ott bükköny, közbecsallán. Nem láttak még kenne csillagfürtöt vagy mi. De egyben igaza van kegyelmednek. Itt mindenből rengeteg sok terem, és úgy nő, hogy öröm nézni. Azért is mondják rá a virágok völgye. Azért is telepettek meg itt az őseink, miután elkergették innen a tündéket. A virágok völgye, vagyis Dol Blathanna. Kökörcsén könnyekével oldalába bökve a szalmán nyúltózkodó a tündéket elkergették, de a régi tünde nevét azért még nem tartották feltétlenül fontosnak megváltoztatni. A képzelő erő teljes hiánya. És hogy vannak itt a tündék, gazdorom? Hisz itt vannak a hegyekben a mesdje túlfelén. Nem avatkozik egyik a másikéba. Ők is maguk, mi is magunk. A legjobb megoldás, mondta a poéta. Igaz, Geralt? A vaják nem felelt. Köszönet az ételért. Geralt lenyelte a csontkanalát, és az üres tálba tette. Ezer köszönet, gazdorom, és most, ha megengeditek, Rátérhetnénk a lényegre. Az ám törjünk rá, helyeselt Csallán. Mi Dun! Dunn, öregje komor tekintetű, hatalmas férfi ember volt. Oda a szolgáló lányoknak, akik erre sietősen leszették az edényeket az asztalról, majd elhagyták a szobát, kökörcsé legnagyobb bánatára, aki a lakoma kezdete óta vigyorgott rájuk, és igyekezett őket nevetésre ingerelni az illetlen tréfáival. Hallgatom hát, szólt Geralt az ablak felé fordulva, ahonnan Baltakapogás és fűrés csikorgász elhallatszott. Az udvaron lázasan dolgoztak valami famunkán, és az erős gyente egészen a szobáig hatolt. Mondjátok, miben lehetek a segítségetekre. Csollán dúnra pillantott. A falu öregje megrázta a fejét, és megkeszörülte a torkát. Na, no, úgy van az, mondta. Van itten egy amolyan föld. Geralt az asztal alatt belerúgott kökörcsinbe, aki már rép készült valami csípős megjegyzést tenni. Föld, folytatta Dún. Jól mondom, Csollán. Parlangol hevert a sokáig. Mi meg beszántottuk, azt most kendert, komlót meg lent vetettünk bele. Egy darab föld, ahogy mondom. Elér egész a fenyvesig. És mi van ott? A költő már nem bírta. Mi van ott a földön? No, Dún felemelte a fejét, és megvakarta a fületövét. No, ott az ördeg garázdálkodik. A mi, drüszkört kökökörcsin. az meg mi a fene? Hiszen mondom, ördeg. Miféle ördeg? Miféle lenne ördeg és kész? Ördögök nincsenek. Ne szólj közbe, kökörcsin, mondta Gerált nyugodt hangon, maga csak beszélje tovább dunkenyelmed. Hiszen mondom, ördeg. Azt már tudom. Geralt, ha akart, hallatlanul türelmes tudott lenni. Azt mondd el, hogy fest, hogy került ide, és mivel árt nektek. sorjában, ha kérhetem. Na, no, Dun felemelte a kezét, és ujjait nagy erőfeszítéssel egymás után kiegyenesítve számolni kezdett. Sorjában csak ugyan eszes emberek vagytok ti. Na no, igen, úgy néz ki, urak, mint az ördeg. Az ördeg, hogy a nagy könyve meg van írva. Honnan jött? A semmiből. Na, zsipsz, jups pif, puf, azt nézem, Ördög. Ártani meg igazándiból túlságosan nem árt az nekünk. Olyan is van, hogy segít. Segít, röhögött fel Kökörcsin, aki épp egy legyet próbált kihalászni a seréből. Az ördög? Ne szólj közbe, Kökörcsin. Mondd csak tovább, Dún miképpen segít nektek ez a, hogy mondjátok? Ördeg, hangsúlyozta kérésen a paraszt. No, hát úgy segít, hogy termékenyi teszi a talajt, megforgatja a földet, a vakondot írtja, a madarakat meg elieszti. Figyel a répára, meg a cékvára. No, meg a hernyúkat, amik a káposztában kikelnek, azokat is megeszi. Bár igazándiból megeszi az a káposztát is. Semmi más, csak zabál. Ördeg az, na. Kökörcsin megint felrögött, aztán csettintett az ujjával, és a sörbe áztatott legyet a kandalló előtt szendergő macskára pöckölte. A macska kinyitotta az egyik szemét, és szemrehányúan méregette a bárdot. Mindezek ellenére, mondta nyugodtan a vaják. Készek vagytok fizetni nekem azért, hogy megszabadítsalak benneteket az ördöktől, így van? Más szóval nem akarjátok, hogy a környéken kószáljon? Ki a fene? nézett rádón Akarna ördeget az apjától örökölt földjén. Ez a mi földünk a nagyapánké volt, és a dédapánké királyi adomány. És az ördegnek semmi köze hozzá. Köpöny mi az ő segítségére? Mi az, hát nincs nekünk kezünk? Ez meg uram, nem ördeg, hanem rossz lelki jószág, aminek a feje úgy tele van, már bocsánat szarva, hogy nehéz azt kiállni. Nem tudni reggel, mit vesz a fejébe estére. Egyszer, ha hallják, a kútba piszkít, másszor a jányokat kergeti, ijeszgeti, meg azzal fenyegeti, hogy mindet meghágja. Ellopja urak a jószágot, meg az eleséget, Rombol és elront mindent, alkalmatlankodik itten, kiválja a töltést. Vermeketás, mint valami pézsma patkány vagy hótféle. Az egyik halastóból teljesen elfolyt a víz, a pontyok meg megdöglöttek. A kazalban pipázott az édesanyját, azt leégett az egész széna. Értem, vágott közbegeralt, szóval azért mégis árt. Nem, rázta a fejét Dun. Nem árt az, csak huncotkodik az. Na, Kökörcsin az ablak felé fordulva próbálta visszafojtani a nevetést. A vaják hallgatott. No, minek beszélek, szólalt meg Csollán, aki egész eddig hallgatott. Vaják nem-e? Tegyen rendet azzal az ördeggel. Munkát keresett kend a felvégen, magam is hallottam. Na, itt a munka. Fizetünk mi amennyit kell. De arra ügyeljen kegyelmet, hogy nem akarjuk, hogy agyon csapja az ördeget. Azt aztán nem. A vaják felemelte a fejét és gonoszul elmosolyodott. Érdekes, mondta. Úgy is mondhatnám, nem mindennapi. napi. ráncolta össze a homlakát Dun, nem mindennapi feltételek. Honnan ennyi a könyörület? Nem szabadjon csapni, dun még jobban összeráncolta a homlakát, mert ebbe a völgybe... Nem szabad azt annyi, vágott közbe Csollán. Fogjátok csak beurak, vagy kergessétek el hét határon túlra, A fizetségetekben meg nem lesz hiány. A vaják elhallgatott, de tovább mosolygott. – Kezet rá! – kérdezte Dun. – Előbb szeretném megnézni magamnak azt a ti ördögeteket. A parasztok összenéztek. – A jogotok megvan! – mondta Csollán, aztán felállt. – Ti akartátok! Éjszakánként az ördög ott dorbézol, Sarta a vidéken, de napközben a kenderben csücsül valahol. Vagy az öreg füzek között a mocsárban, ott aztán megnézhetitek magatoknak. Nem fogunk titeket noszogatni. Ha pihenni akartok, pihenjetek, ameddig csak akartok. A kényelmetekkel meg az étellel nem fukarkodunk, úgy kívánja a vendégjog. Ég Gerald, kökörcsim felpattant a zsámojról és kinézett az udvarra, szemével a kunyhótól távolodó palasztokat követve. Egyáltalán nem értelek. Még egy nap sem telt el azóta, hogy a kitalált szörnyetegekről beszélgettünk, most meg héten elszegődsz ördögre vadászni. Ráadásul azt, hogy az ördögök, a képzelet szüleményei, mitikus lények, mindenki tudja, kivéve ezeket a sötét parasztokat. Mit jelentsen akkor ez a váratlan lelkesedésed? Feltételezem, mert azért ismerlek már egy kicsit, nem adtál le addig, hogy így keríts nekünk szállást, ételt, meg tiszta ruhát? Természetesen nem. Gerald savanyú képet vágott. Úgy tűnik, tényleg ismersz már egy kevéssé dalnakom. Akkor viszont nem értem. Mit kellene itt megérteni? – Ördögök nincsenek! – kiáltotta a poéta, végérvényesen felverve a macskát állvából. – Nincsenek, az ördögök nem léteznek az ördögbe is! – Így igaz! – mosolyodott el Gerált. – De én, kökölcsün, sosem tudtam ellenállni annak, hogy olyat lássak, ami nem létezik. Egy valami biztos. Mormolta a vaják, ahogy szemügyre vette az előttük húzódó bozótos kender rengeteget. – Nem hülye ez az ördög! – Miből gondolod? – érdeklődött Kökörcsin. – Abból, hogy az áthatolhatatlan sűrűjében csücsül, akármelyik nyúlnak elég esze van ehhez. A kender különleges sajátosságairól beszélek. Egy ilyen hatalmas kenderföld erős mágia ellenes mezőt bocsát ki. A legtöbb ige itt teljesen hatástalan volna, és ott látod azokat a karókat? Az komló. A komló tobozokon található virágpornak is hasonló hatása. Felteszem, hogy ez nem véletlen. A gaz fickó megérezte a mezőt, és tudja, hogy itt biztonságban van. Kökörcsin köhécselni kezdett, aztán fejjebb húzta nadrágját. Érdekelne, mondta, és megvakarta kis kalapja alatt a homlokát, hogyan is látsz hozzá, Geralt? Még sosem láttalak munka közben. Gondolom, tudsz egy, -egy arról, hogyan kell ördögöt fogni. Próbálom felidézni magamban a régi balladákat. Volt például egy az ördögről és az öregasszonyról, Életlen, de azért szórakoztató. Az öreg tudod, hagyj engem az öreg asszonynyal a kökörcsén. Ahogy jóhajtott, csak segíteni akartam semmi több. Különben is nem szabadna a régi régmusokat figyelmen kívül hagyni, nemzedékek összegyűjtött őrződik bennük. Van egy ballada béresről, akit dinkának hívtak, és hagyd már a ballocsogást. Ideje munkához látni. Megdolgozni az ételért, meg a tiszta ruháért. Mihez akarsz kezdeni? Körbeszimatolok a kenderesben. Nagyon eredeti, fakadt ki a trubadúr, bár nem túl körmönfont. És te hogy kezdenél hozzá? Ezesen? Henceget kökörcsin. Ravaszul. Hajtással, például a kokáért. Kikergetném az ördöket a bozótból, a pusztaföldön utal lóháton, és hurokkal fognám be. Mit gondolsz? Egész érdekes elképzelés. Ki tudja, lehet fel is használhatnánk, ha te is részt vennél benne, mert az ilyen műveletekhez legalább két ember kell. De egyelőre még nem vadászunk. Egyelőre csak rá szeretnék jönni, hogy mi is ez, ez az ördög. Ezért kell átkutatnom a kenderest. Hé! Hey, a bárcsak most vette észre. Nem hoztál magad a kardot? Minek az? Én is ismerem az ördögökről szóló balladákat. Se az asszony, se a dinkának nevezett béres nem használt kardot. Hmm... Nézett közbe kökörcsin. Muszáj beverekednünk magunkat az egész sűrűjébe? Neked nem kell. Vissza is mehetsz a faluba, és megvárhatsz Ó, oh, nem! tiltakozott a költő. Hogy elvesztegessek egy ilyen alkalmat, én is látni akarom az ördögöt, meggyőződni róla, hogy tényleg olyan fekete, ami ennek festik. Azt kérdeztem, feltétlenül muszáj átverekednünk magunkat a kenderen, ha egyszer van ösvény. Való igaz, takarta el Gerald tenyerével a szemét. Van ösvény. Használjuk ki. És ha az, az ördögösvénye, annál jobb. Legalább nem fáradunk el a járásban túlságosan. Tudod, Geralt? Folytatta tovább a fecsegést a bárd, ahogy a vaják nyomával lépdelt a szűk, egyenetlen ösvényen a kender között. Mindig azt gondoltam, hogy az ördög az csak egy olyan metafora, hogy csak kitalálták, hogy legyen mit káromkodni. Ördög hozta, vigye el az ördög az ördögbe. Legalább a közös nyelven. A félszerzetek, ha meglátják a közeledő vendéget, azt mondják, megint az ördög hazott valakit. Ha törpöknek valami nem sikerül, úgy káromkodnak, hogy dűvel hoáll. A vaca kárúra meg azt mondják, dűvel hiesz. Az ősi nyelvben van egy mondás, diaeb aeb arse, ami azt jelenti, hogy tudom mit jelent, hagyd abból locsogást Kökörcsin elhallgatott, levette a fejéről a kócsak tollal díszített kalpagját, meglegyeztette magát, aztán megtörölte izzadt homlokát. A kendersűrűjében nehéz, párás, fullasztó meleg uralkodott, amit csak fokozott a virágzó füvek és gyomnövények levegőben terjedő illata. Az ösvény kisé elkanyarodott, majd rögtön a kanyarolat után egy kicsi, letaposott gazos tisztásba tarkallott. Nézd csak, kökörcsin! A tisztás közepén nagy, lapos kőfekütt, amelyen néhány agyagedény állt. Azonnal szemükbe ötlött, az edények között szinte csonkig égett faggyú Geralt észrevette, hogy a megolvadt fagyú lemezeire kukorica és bab, meg még néhány más felismerhetetlen mag és gabona szem tapadt. Sejtettem, marogta, áldozatokat mutatnak be neki. Valóban, szólt a poéta a gyertyára mutatva. Mécset gyújtanak az ördögnek, de hogy látom, magokkal letetik, mintha csak valami csíz volna. A fenébe is, micsoda Isten verte disznól! Minden csak úgy ragad a méztől, meg a szüröktől. Mi a... A bárt szavait a félelmetes és visszhangzó bömbelés. Valami felsógott és feldobogott a kenderesben, aztán a sűrűségből kibontakozott előttük a legkülönösebb lény, amit Geralt életében látott. A teremtmény valamivel magasabb volt egy ölnél, Düllet szemei voltak, kecske szarva és kecske szakálla. Élénken mozgó, hasított, lágy ajka és leginkább egy rákcsáló kecskéjére emlékeztetett. Teste alsó részét hosszú, dús, sötétvörös szőr borította, egészen a hasított patákig. A furcsaságnak ráadásul még hosszú, borzas, bolytban végződő farka is volt, amit erélyesen lóbált. Ok, ok, csattogtatta állkapcsát a szörnyeteg, Közben a patáit váltogatta. – Mi ez itt? marsinnen? innen? – Vagy a szarvamra tűzlek? – Uk, uk! – Rúgott már valaki fenékbe, kis kecske? Kökörcsin nem bírta megállni. – Uk, uk, be! – mekegett a kecske szarvú. Nehéz volt eldönteni. Megerősítésként vagy tiltakozásul, esetleg csak magáért a meghegés hallgas Hallgass, Kökörcsin! – dördült felgerald. – Egy szót se! Blá, blá, blá, blá, uragott dühösen a lény, amitől szélesre tátott szájából kivillantak sárgalófogai. Ok, ok, ok! blá, blá, blau, be! Ahogy mondod, borintott kökörcsim. Tied lehet a verkli, meg a csengettyű is. Ahogy indulsz majd haza, el is viheted. Hagyd abba a fenébe is, sziszekte Geralt. Mindent elrontasz. Tartsd meg magadnak az ostoba tréfáidat. – Tréfák! – rikkantott hangosan a kecskeszarvus, ugrott egyet. – Tréfák! Be, be! Megjöttek az új tréfamesterek, mi? Hozták a vasgolyóikat, Adok én nektek pár vasgolyóti gazemberek, Ok, ok, ok! Tréfálkozni akarnátok? Be! Adok én nektek tréfát! Itt vannak a golyóitok, tessék! A lény felugrott, és nagyot csapott a kezével. Kökörcsin felvisított, és homlokát fogva az ösvényre ragyott. A lény felmekegett, megint csapott egyet. Geralt füle mellett elfütyült valami. Itt vannak a golyóitok, be! A vaják vállába hüvelytnyi átmérőjű vas golyó csapódott, a következő térdén találtak a körcsin. A költő csúnyán elkáromkodta magát, és menekülni kezdett. Geralt késlekedés nélkül utána vetette magát, miközben a feje mellett sivítettek a golyók. Uk, uk, be! kiabálta a kecske szarva ugrálva. Adok én nektek golyókat, Szaros kis mesterek. Újabb golyó sűvített a levegőben, kökörcsén a tarkójához kapva még csúnyábban káromkodott. Geralt félreugrott a kender közé, de nem tudta elkerülni a levédéket, amely lapockán találta. El kellett ismerni, hogy az ördög nyugtalanítóan pontosan dobott célba, és úgy tűnt kimeríthetetlen a golyó tára. A vaják a kender között szikázza még hallotta a győzedelmes ördög diadalítás mekegését, közvetlenül utána egy újabb golyó káromkodást. És az ösvényen szaladó kökörcsin lábdobogását. Aztán csend lett. Tudod, Geralt? Kökörcsin a homlokához nyomta a vödörben hűtött patkót. Ezt nem vártam. Ez a kecske-szakállás, szarvas torszülött, az a bozontos kecskebak úgy elkergetett téged, mint akármelyik senki házit. Én megkaptam egyet a pofámba. Látod, micsoda tudor nőtt ide? Már mutatod. Most sem tűnik érdekesebbnek, mint elsőre. Kedves vagy, és még azt hittem, biztonságban leszek melletted. Nem kértem, hogy a kenderben futkos utánam. Arra viszont megkértelek, hogy tartsd féken azt a csípős nyelvedet. Nem hallgattál rám? Hát szenvedj. Csöndben, ha szabadna, mert épp közelednek. A szobába csollán lépett be a tagba dunnal Mögöttük tipegett egy ősz öregasszony, aki hajlott volt, mint a domb, és akit egy szőke és ijesztően sovány fruska vezetett. Dónoram, csollánoram! Kezdte a vajákertelés nélkül. Mielőtt útnak indultam, megkérdeztem, próbáltatok-e már magatok is kezdeni valamit ezzel a ti ördögötökkel? Azt feleltétek, hogy nem csináltatok semmit. Okom van azt feltételezni, hogy másként történt. Várom a magyarázatot. A falusiak összesugtak, aztán Dún köhintett egyet a markába, és egy lépést tett előre. Így igaz, urak, bocsánatot kérünk, hazudtunk, mert a szégyen majd elenyésztett bennünket. Magunk akartunk az ördegnek az eszén újjárni, elérni, hogy magától eltakarodjon. Mégis mivel? Nálunk a völgyben, kezdte lassan Dun. Már régebben megmutatkoztak mindenféle remségek sárkányok, földi soklábúak, vészmadarak, lidírcek, óriáspókok, meg az ilyen-olyan kígyók. És mi az ilyen férgek ellen, mindig a könyvünkben kerestük a módot. Miféle könyvben? Mutassa a könyvet, öreganyám! A könyvet, ha mondom, a könyvet! Mindjárt megüt a guta, süket, mint az ágyú. Lille, mondd meg a mamának, hogy mutassa meg a könyvet! A szőke lányka kirángatta az anyó karmosújjai közül a méretes könyvet, s a vaják kezébe nyomta. Ebben a könyvben, folytatta Dún, ami ősidők óta a családunkban van, megvan a mód minden szörny, varázs és furcsaság ellen, ami a világon volt, van vagy csak lészen. Geralt megforgatta a kezében a nehéz, vastag kötetet, amit mindenütt zsíros por vont be. A lány még mindig ott állt vele szemben, kezével a kötényét gyűrögetve. Idősebb volt, mint eleinte gondolta volna, megtévesztette finom alakja, amely olyannyira eltért a falu vele nagyjából egy idős lányainak erős alkatától. A vaják az asztalra tette a könyvet, majd felhajtotta a nehéz favorítót. Vethetnél rá egy pillantás kökörcsin. Első runák közölte a bárd, ahogy a vaják válla fölött oda pillantott, még mindig a patkót szorítva a homlokára. A legrégebbi írás, amit a modern ABC-be előtt használtak. Még a tündörúnákon és a törpök fogalomírásán alapul. Mókás a mondattana, de hát akkortájt így beszéltek. Érdekes metszetek és miniatúrák. Nem gyakran látni ilyet, és ha mégis, akkor szentélyek könyvtárában, nem pedig világvégig is falvakban. Az Istenekre! Honnan van ez nektek, szerelmetes parasztjaim? Csak nem akarjátok azt bemesélni nekünk, hogy el tudjátok olvasni. Anyóka, elolvasod az első rúnákat? Elolvasolta -e egyáltalán bármilyen rúnákat? Micsodát! A szőkehajú lány közelebb lépett az anyókához, és egyenesen a fülébe súgott valamit. Olvasni! Miközben nevetett, felvillant a néne fogatlan ínje is. Én? Nem aranyoskám! Én azt a művészetet nem ismerem! Magyarázzátok el! mondta a Dúnhoz és Csollánhoz fordulva, hogyan is használjátok a könyvet, ha nem olvassátok a rúnákat. A legidősebb néne mindig tudja, mi áll a könyvben, felelte a És azt, amit tud, megtanítja egy fiatal lánynak, amikor közeleg az ideje. Magatok is látjátok, hogy a nénéknek eljött az ideje. Akkor a mama magához hívta Lillét és tanítja, de addig is a mama tudja a legjobban. A vénboszorkány meg a maroktak marogta kökörcsin. Vagyis ha jól értem, mondta Geralt bizalmatlanul, az anyó tudja az egész könyvet fejből. Vagy hogyan, anyó? Az egészet nem, hogy is ne, felelte az öregasszony, megint csak lille segítségével. Csak is azt, amit a képek körül van. Aha. Geralt találomra kinyitotta a könyvet. A kép a berepett oldalon egy foltos disznót ábrázolt, Lantalakú szarvakkal. Dicsek egy hát el nekünk a nyóka, mi van ide írva? A mamóka cuppogott a szájával, jól megnézte a meccetet, aztán behújta a szemét. Szarvas tulok vagy taurus, szavalta. A tanulatlanok belénynek nevezik a hibást, szarvai vannak, s vélik öztökél. Elég remek igazán. A vaják átlapozott néhány ragacsos oldalt. És itt... Sokfélék a felhőpásztorok s a széltolók, emez esőt hullat, amaz szeletvet, a harmadik mennydörgés szor. A termés akarván megvédeni, végy kést, vasból, újat, egérnek örülékéből háromlattal, szürkegémnek zsírját, elég csodás. Hm. És itt? Mi áll itt? A metszet egy bozontos rémet ábrázolt lovon, óriási szemekkel és még nagyobb fogakkal. A rémi jobb kezében tekintélyes méretű kardot tartott, a bajában pénzes zsákot. Vajákos! – makogta az öregasszony. – Mások által vajáknak nevezett. – Hívni őt? Nagy veszélyt jelent, de kell, mert ha a szörny a féreg ellen mi sem használ, a vajákos megbirkózik vele. – Ügyelni kell lám, de… – Elég lesz! – morogta Gerald. – Elég lesz, anyóka. Köszönöm. – Ne, ne! – ellenkezett kökörcsin arcán gonosz mosolyjal. – hogy van tovább? Nagyon is érdekes ez a könyv. Mondsak, anyu, mondd csak. E, ügyelni kell, ám de, hogy a vajákost meg ne érintsék, mert megrühesedni lehet tőle. A jányokat meg előle bújtatni kell, mert fickós a vajákos mindnek fölötte. Úgy van, ahogy a nagykönyvben meg van írva, nevetett fel a poéta, és Lille, legalábbis Geradnak úgy tűnt, alig észrevehetően elmosolyodott. Ha bár a vajákos igen kapzsi, és aranyra éhes, motyogta az anyóka hunyorogva, ne adjatok neki többet mind, vízbe fúltér ezüstgarast, vagy egy felet, macska fajzatér ezüstgarast kettőt, vérivóért ezüstgarast négyet. Micsoda idők voltak, morogta a vaják. Köszönöm, anyó, és most mutassátok, hol esik az ördögről szó itt, s mit mond a könyv az ördögről. Egyszerre örömmel szolgálna hallani, és kíváncsi volnék, mi módot használtatok ellene. Vigyázz, Geralt! vihogott kökörcsin. Kezd átvenni a zsargont? Ragályos ez a modor! Az anyóka, aki alig tudott uralkodni keze remegésén, néhányat lapozott. A vaják és a költő az asztal fölé hajoltak. És valóban a mecceten ott volt a szarvas, borzas, farkas és gonosz mosolyú dobáló. Ördeg! szavalta az anyó. Nevezik még Lólábának vagy Szilvánnak. A jószággal s a háztály baromfival szemben igen nagy kártevős teher. Ha földedről kívánod elkergetni, így tégy. Na, na, mormolta kökörcsin. Végy diót két marékkal, folytatta az anyuka, ujjaival simítva a pergament. S végy még mellé vasgolyóbist tes, két marékkal. Hozzá csobolyó mézet, másodikkal kátrányt. Kári szappant egy bödönnel, túrót a másodikkal. Amerre az ördeg ül, oda mennyire éjszaka, s kezd enni a diót. Akkoron az ördeg, falánk fajzat, oda megy hozzád, s megkérdi finome. Akkor ad neki a vasgolyóbisokat. – Hogy a fene vinnel -e iteket? mordult fel kökörcsin. – Hogy fordulnátok ki? – Csend! – szólt Geralt. No, anyó, tovább! Fogait megtördelvén az ördeg, látva, hogy iszod a mézet, maga és megkívánja. Adjad neki a kátrányt, magad meg a túrót edd. Meghallod hamarost, ahogy az ördeg belseje korog meg csikorog, te rá se ráncs, mintha mi És S megkívánja az ördeg a túrót, te megadj neki szappant. A szappan után azt az ördeg már nem állja. Eljutottatok a szappanig. Vágott közbe gerölt, rezzenéstelen arcá, dún és csollán felé fordulva. Ogyan, dehogy, nyögött felcsollán. A golyókig is alig. Ó, urak, jól megkaptuk a magunkét, mikor ráharapott a golyóra. És kikért titeket, dűdött fel kökörcsin, hogy golyóbisból annyit adjatok néki. Az áll a könyv meg két maréknyival, és ti meg egész zsáknyit néki, És majd két évnyire megszaporítottátok a munícióját. Hülyék, tik! Vigyázz, nevetett a vaják, átveszed a zsargont, ragadós. Köszönöm. Geralt hirtelen felrántotta a fejét, és a néne mellett álló jány szemébe nézett. Lilla nem kapta el a tekintetét, a szeme világos és őrjítően kék volt. Miért áldoztok az ördögnek magokat? kérdezte erőjesen, hisz látszik, hogy született növényevő Lilla nem válaszolt. Feltettem egy kérdést, lányom. Ne félj, attól, ha beszélsz velem, még nem leszel rühes. Ne kérdezzék őt semmiről, a Kentek szólalt meg hangjában érezhető nyugdalansággal csollán. Lille, ő, furcsa lány, nem fog válaszolni, ne is kényszerítsék. Geralt még mindig Lille szemébe nézett, és Lille még mindig nem kapta a tekintetét. A férfi érezte, ahogy borzongás fut végig a hátán, és felmászik egészen a tarkójáig. Miért nem mentetek az ördögnek lőcsökkel meg vasvillákkal? emerte fel a hangját. Miért nem állítottatok neki csapdákat? Csak akarnatok kellett volna, és már a karóra tűzött kecskeképével ijeszgethetnétek a varjakat. Engem is előre figyelmeztettetek, hogy ne próbáljam megölni. Miért? Te tiltottad meg nekik, igaz, Lille? Dún felállt a padról. A feje majdnem a mennyezett gerendák Ered Eredjányom, mordult fel. Védd a mamát is, és eredj innen! Ki ő, Dún uram? Kezdett rá újra a vaják, amikor az anyóka és Lille mögött becsukódott az ajtó. Ki ez a lány? Miért van nálatok nagyobb tiszteletben annál az Istenverte könyvnél is? Nem a ti dolgotok! Duna férfira nézett, és a tekintetében nem volt semmi barátságos. Üldözétek csak a bölcs asszonyokat a városaitokban, égessétek őket otthon a mágián. Nálunk is ilyen nem volt, és nem is lesz. Nem értett meg, szólt zordan a vaják. Lehet, ős nem is próbáltam, mordult vissza Dun. Vettem észre, sziszegte Geralt, aki szintén nem próbált szíviesnek hatni. De alapvető dolgot meg kell értenie, dúnuram. Még mindig nem köt minket semmiféle egyesség, még mindig nem vállaltam felétek semmiféle kötelezettséget. Nincs alapotok azt feltételezni, hogy vettetek magatoknak egy vajákot, aki egy ezüst garasért, vagy egy félért is megteszi, amit ti megtenni nem tudtok. Vagy nem akartak, vagy nem szabad megtennetek. Nem úgy van, az Dún uram. Nem vettetek még vajákot magatoknak, és nem hiszem, hogy sikerrel járnátok. Nem, amíg ezt nem akarjátok megérteni. Dún hallgatott, közben komor tekintettel gerántot méregette. Csollán a tarkát izget mozgott mozgatta padon, közben bocskorával csuszakolta a földpadlót. Aztán hirtelen felegyenesedett. Boyá, uram, mondta, ne haragudjon ránk, elmondjuk, hogy mi van, Dun! A falu öregé beleegyezően borított és leült. Ahogy jöttünk errefelé, kezdte Csollán, ti is láttátok, hogy nő itt minden, hogy micsoda termés van. Olyan is meg nem egyszer, ami máshogy csak nehezen, vagy egyáltalán nem látsz. Ezért aztán nálunk a dugvány, meg a vetőmag fontos dolog, mi még az úrbért is abba fizetjük. Azt adunk el, azt cseréljük. Mi köze van ennek az ördöghöz? Sok. Az ördög régen csak alkalmatlankodott, meg ostoba tréfákat tűzött, Aztán elkezdte a magot lopni tömkelegével. Először kezdtünk neki vinni egy keveset a kőre a kenderesben, azt hittük, jól lakik, és békét hagy nekünk. De nem lett abból semmi. Tovább lopott, amennyit nem szégyelt. Amikor meg kezdtük előle elrejteni a készleteket, Három razár fészerekbe meg bótokba, akkor megdühödött, turak? Üvöltött, megegett, azt kiabálta ok-ok, és amikor ő ok-ok, akkor jobb kereket oldani. Azzal fenyegetett, hogy. Hogy meghág? vágott közbe kökörcsém vaskos röhögésével. Azzal is, helyeselt csollány, meg a vörös kakast is emlegette. Hosszú is elmondani, nem tudott lopni, hát sápot követelt megparancsolta, hogy zsákszámra hordjuk a magot meg a többi jót oda neki. Akkor aztán majdnem feldühettünk, és jól ki akartok parolni ezt a farkasülepét, de... A paraszt krákokott, leeresztette a fejét. Mi hímezni, hámozni? szólt hirtelen Don. Rosszul ítéltük meg a vajákot. Mondj el minden, Csollán! Az anyó megtiltotta, hogy az ördeget elvárjuk, mondta gyorsan Csollán. De hisz mind tudjuk, hogy ez lille, Mert az anyó, az anyó csak azt mondja, amit a lille mond neki. Mi meg? Tudjátok, azt vaják, uram, mi meg szót fogadunk. Vettem észre, mosolyodott el Gerald savanykásan. Az anyóka csak rázza a fejét, és felmondja a szöveget, amiből mit sem ért. De a lányra úgy bámultok tázott szájjal, mintha valami istennő szobra lenne. Kerülitek a pillantását, de a kívánságait megpróbáljátok megfejteni és a kívánságai számatokra parancsak. Ki ez a ti Höz kend, jövőbe látó. Na, bölcs, úgy mondják. De ne beszéljetek erről senkinek, kérünk enteket, Ha eljutna a botos ispán fülébe, vagy ne adj Isten a helytartóhoz, ne féljetek, szólt komolyan Geralt. Tudom, mire gondoltok, és nem árullak el benneteket. A falvakban felbukkanó különös asszonyok és lányok, akiket a jövőbelátóknak vagy bölcseknek hívtak, nem örvenhettek azon méltóságok túlzott rokonszelvének, akik úrbért szedtek, és a földművelésből húztak hasznot. A parasztok mindig kikérték a jövőbelátók tanácsát szinte minden kérdésben. Vakon és fenntartások nélkül hittek nekik. Az ilyen tanácsok alapján született döntések aztán gyakran teljes mértékben ellentétesek voltak az urak és nádorok politikájával. Geralt hallott olyan esetekről, amelyekben végletesen szélsőségesek és érthetetlenek voltak, egész tenyészállományok kiírtásáról, a vetés vagy aratás félbehagyásáról, de még teljes falvak átköltöztetéséről is. Az irak írtották hát a babonasságot, és gyakorta nem válogattak az eszközökben. De a parasztság is hamar megtanulta elrejteni a bölcseket. A tanácsaikra azonban épp úgy hallgattak, mert végül a tapasztalat azt mutatta, hosszú távon mindig és minden kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy a bölcseknek volt igaza. Lilla nem engedte, hogy az ördeget elvárjuk, folytatta Csollán. Azt parancsolta, hogy úgy csináljunk, ahogy a könyvben meg van írva. Mint tudjátok, nem jártunk sikerrel. Már kezdődtek a bajok az ispánnal. Ha kevesebb magot adtunk úrbérbe, mint általában, eltátotta a száját, azt ülteni meg szitkozódni kezdett. Az ördegről nem is mondtunk neki egy mukkot se, mert az Ispán szigorú ember, és nagyon nem érti a tréfát. Akkor aztán megjelentetek, tik. Megkérdeztük Lillét, szabadnál -e felbérelni, és azt mondta az anyon keresztül, hogy először meg akart nézni. És megnézett. Megnézett, és elfogadott. Tudjuk mi, ismerjük már azt, mikor fogad el Lille valamit, és mikor nem. Egyetlen szót sem szólt hozzám. Senkihez már az anyon kívül egy szót sem szólt soha. De ha nem fogadott volna el, semmi pénzért nem jött volna be a szobába. Hm, Geralt elgondolkodott. Érdekes. Egy jövőbelátó, aki ahelyett, hogy jövendölne, hallgat. Honnan került ide hozzátok? Nem tudjuk azt, vaják, uram, mormolt De az anyukával is, mert úgy emlékszik az öregebje, így volt. Az előző anyuka is magához vett egy hallgatag lánykát, olyat, aki akkor tűnt fel, ki tudja honnan és az a lányka, az most a mi anyókánk. A nagyapám azt mesélte, hogy az anyó így születik újra úgy, mint a hold, ami újjá születik az égen, és mindig újra eljön. Nem mosolyogjatok ezért meg? Nem mosolygok, rásztagerelt a fejét. Túl sokat láttam már ahhoz, hogy megmosolyogtassanak az ilyen dolgok, és az orromat se kívánom az ügyeitekbe belőtni, Dún uram. A kérdéseimnek csak az a célja, hogy kiderítsem, miféle kapcsolat van Lille, és az ördög között. Mert azt talán ti magatok is észrevettétek, hogy létezik ilyen. Ha tehát fontos nektek a jósnőtök, úgy az ördöggel kapcsolatban csak egy módot tanácsolhatok. Meg kell szeretnetek. Tudod jól, uram, mondta Csollán, hogy nem csak az ördögről van szó. Lilla semminek nem enged ártani, semmilyen lénynek. Természetesen, vágott közbe a körcsin. A vidéki jósnők egytőről fakadnak a druidákkal, és a druida ha bögői szívja a vérét, még jó étvájat is kíván neki. Fején találtátok, mosolyodott el csollán egy kiség. Fején találtátok a szeget. Ugyanez volt a vaddisznókkal, amik a kerteket feltúrták. Mi lett? Nézzetek ki az ablakon. A zöldség, mint a festmény. Akat rámód. Még lila se tudja, miféle. Amit a szem nem lát, a szívnek se fáj. Értitek, Kentek? Értem én, morogta Geralt. De még hogy? De hagyjuk ezt. Lille vagy sem, az ördögötök egy szilván. Rendkívül ritka, de eszes teremtmény. Nem ölöm meg, mert tiltja a törvényem. Ha eszes ez, felelte Dún, akkor hassa az eszére? Úgy am, tette hozzá Csollán. Ha van esze az ördegnek, akkor annak is van értelme, hogy a magot lopja. Úgyhogy te, vaják uram, derítsd ki, minek kell az neki. Hiszen a magot az meg nem eszi, de ennyit aztán biztos nem. Minek akkor a mag neki? Bosszantani akar minket, vagy mi? Mit akar? Deríts ki, és kergesd el a környékünkről valami vaják módon. Megteszed? Megpróbálom, döntötte elgeralt. De? De mi? A ti könyvetek, kedves urak, elavult. Értitek, mire célzok? Úgy igaz, Andiból, dún, nem nagyon. Elmagyarázom, mert hogy dunuram uram, arra számítottatok, hogy segítségem nektek egy ezüstgarasba, vagy egy félbe fog kerülni, akkor nagyot tévedtetek. Hé! Hey! A kender sűrűjéből neszezés, bosszus uk-uk és pattanása hangzott fel. Hé! Hey! Ismételte meg a vaják, aki körültekintően elrejtőzött. Mutasd magad lólábó. Lólábú, aki mondja? Akkor mi? Ördög? – Te vagy az ördög! – a kecske szarvú kidugta a fejét a kenderből, és a férfira vicsorította fogát. – Mit akarsz? – beszélgetni. – Gúnyolódsz, mi? Azt hiszed, nem tudom, miféle vagy. Felbéreltek a falusiak, hogy kidobj innen, mi? – Úgy van, – ismerte be gerált közembesen. – Épp erről akartam eldiskurálni veled. Hát, ha megbeszélhetjük. – Az a te bajod? – megekte az ördög. – Hogy olcsón szeretnéd megúszni, mi? – Errőlködés nélkül. Velem nem játszol. Bá! Az élet emberfi, folyamatos versengés, és a jobb győz. Ha szeretnél engem legyőzni, bizonyíts be, hogy jobb vagy nálam. Fecségés helyett inkább versenyezzünk. A győztes diktálja a feltételeket. Azt mondom, fussunk a versenyt, innen a vén fűzik a gáton. Nem tudom, hol van a gát, se azt, hol van a vén fűz. Ha tudnád, nem is mondanám, hogy fussunk versenyt. Szeretek versenyezni, de veszteni azt nem. Vettem észre. Nem, nem fogunk futkározni. Meleg napunk van. Kár, akkor talán valami más módon mérkőzzünk meg. Az ördög kivicsorította sárga fogait, és felemelt a földről egy jókora mezei követ. Ismered azt a játékot, hogy kibők hangosabban? Én először, csukd a szemed. Mást ajánlok. Csupa föl vagyok? Eltakarott színnen, bármiféle vetélkedés, versenyfutás és bőgés nélkül. Magadtól, minden kényszer nélkül. Dogd fel az ajánlatodat, Diabol Ive Arce! Kiderült, hogy az ördög ismeri az ősi nyelvet. Nem megyek innen sehova? Tetszik nekem itt. Kicsit elvetetted a súlykot, túl sok volt a tréfa. Dövvelsz, hálsz! Annyi közöd van a tréfáimhoz! Mint kiderült, a Szilván törpnyelven is beszélt. És az ajánlatod is annyit ért, mint a Düvelsheiss. Nem megyek innen sehová? Ha csak valami játékba le nem győzöl, akarsz tenni egy kísérletet? Ha nem szeretnéd az erőpróbákat, játszhatunk ki találósdit. Mindjárt felteszek neked egy találós kérdést, és ha kitalálod, te nyertél, én meg eltűnök. Ha viszont nem sikerül, én maradok, és te tűnszel. Feszítsd meg az agyacskádat, mert a kérdés nem lesz könnyű. Még mielőtt Geralt ellenkezhetett volna, az ördög felmekeget, toppantotta patájával, megsuhintotta farkával a földet, és szavalni kezdett. Rózsaszín levélkék, telik is hüvelyek, folyóparti lágyagyakban bőven megteremnek. Hosszú kocsányon lóg virága a foltos, macskának nem utazt, megeszi azon most. Na, mi az? Találgas! Fogalmam sincs, ismertebe a vaják közönyesen, még csak meg sem próbált elgondolkodni. Szagos bükköny talán. Rossz válasz, vesztettél. És hogy hangzik a helyes válasz? Mi ez a hm, foltos hüvelyű? Káposzta. Figyelj, ördült felgerált. kezdett az idegeimre menni. Mondtam én előre, rögött az ördög, hogy a kérdés nem lesz könnyű. Ez van, nyertem, maradok. Te meg eltűnsz. Uram, fagyos búcsút veszek. Csak egy pillanat csúsztatta a kezét a vaják titokban a zsebébe. És az én kérdésem, talán csak van jogom a visszavágóra. Nem, tiltakozott az ördög. Meg is miért lenne? Szerintem, hogy nem találnám ki. Ilyen ostobának nézel? Nem, rázta a fejét Geralt. Egy rossz indulatú pökhendi mehasználnak, de rögtön belekezdjünk a teljesen új, számodra ismeretlen játékba. Há, szóval mégis? De milyen játékba? Az a játék neve, hogy mondta vaják lassan, amit nem kívánsz magadnak, ne tedd azt másnak. Nem kell becsuknod a szemed. Geralt előrehajolt, majd villámgyorsan dobott, a colos élesen sivítette a levegőben, és egy csattanással egyenesen az ördög szarvai közé vágodott. A lénye hátára zuhant, mint akit villám csapott meg, Geralt hosszú ugrással a szövegek közé vetődött, és megragadta az ördögöt a bozontos lábánál fogva. A szilván felmekegett és hátra rúgott. Hiába takarta el a vaják fejét kezével, még így is csengett a füle, mert az ördög szánalmas formája ellenére egy megvadult összvér erejével tudott rúgkapálni. A vaják megpróbálta lefogni a kapálózó patákat, de nem járt sikerrel. A kecskeszarvú össze-vissza csapkodott, kezeivel a földet csépelte, aztán megint megrúgta a férfit egyenesen a homlokán. A vaják nagyot káromkodott, hogy érezte, hogy az ördög lábai kicsúsznak az ujjaik kező. Amint elengedték a másikat, mindketten elgurultak az ellenkező irányba, nagy csattanással fordított, közben karókat a kenderindájékezé közé gabajodva. Az ördög pattant fel elsőnek, szarvas fejét előreszegezve egyből a férfinek rohant. De akkorra már gerált is biztosan állt a lábán, és minden nehézség nélkül elhárította a támadást, megragadta a lény szarvát, és jól megrántotta aztán a földre döntötte, és a térdei alá gyűrte. Az ördög felmekegett, és egyenesen a szemébe köpött, de úgy, hogy az egy taknyos tevének sem vált volna szégyenére. A vaják ösztönösen hátrált, de nem engedte el az ördög szarvát. A szilván, ahogy próbálta lerázni a fejéről, egyszer rúgott hátra a két patájával, és ami a legkülönösebb ebben, mindkettővel talált. Gerald ocsmányol káromkodott, de nem engedett a szorításán. Felkapta a földől az ördögöt, nekiszorította a recsegő karóknak, és teljes erejével a szőrös térdébe rúgott, aztán meg lehajolt, és egyenesen a fülébe köpött. Zördög meg csak üvöltett és csattogtatta a fogsorát. Ne tedd azt másnak, fújtatott a vaják, amit magadnak nem kívánsz. Játszunk tovább? Blá, blá, blá! Az ördög veszettül hörgött, visított és köpködött, de gerált erősen tartotta a szarvánál fogva, és nyomta a képét egyre a talaj felé, úgyhogy a köpet a saját, pörfelhőket és gazcsomókat felverő, földet rugdosó ördögpatája felé hult. A következő néhány perc azzal telt, hogy erős tusakodás közepette, kölcsönösen sértegették és rugdosták egymást. Geralt, ha egyáltalán örülhetett valaminek, akkor csak is annak, hogy senki nem látta, mert a jelenet határozottan idiótán festhetett. A következő rúgás ereje szétválasztotta a harcolókat, és ellenkező irányba taszította őket, egyenest a kenderes sűrűjébe. Az ördög megint megelőzte a vajákot, felugrott, és feltűnően sántikálva menekülni kezdett. Gerard lihegve megtörölte az arcát, aztán üldözőbe vette. Miután keresztül verekedték magotak a kenderen, egyenesen a komlóba zuhantak. A vaják fülét megütötte egy vágtató ló dobogása. Épp az a hanga, amelyre várt. Itt vagyok, kökörcsin! Itt vagyok! Kiáltotta. A komlóban! Hirtelen egy hátas szügyét pillantotta meg maga előtt, a következő pillanatban pedig már neki is hajtottak. Lepattant a lóról, mintha csak szikla volna, és úgy hanyat vágódott, hogy földhöz csapódva elsötétült a világ szem előtt. Ennek ellenére sikerült oldalra gurulnia a komló karai mögé, elkerülve a patákat. Gyorsan felállt, de abban a pillanatban a második lovas is áthajtott rajta, és megint ledöntötték a lábáról. Rögtön utána valaki rávetette magát, és a földhöz szögezte. Aztán már csak egy villanás, és a metsző fájdalom a És a sötétség. A szájában homok volt. Amikor ki akarta köpni, rájött, hogy arccal a földön fekszik. Amikor meg akart mozdulni, rájött, hogy megkötözték. Kicsi felemelte a fejét, hangokat hallott. Sűrű, erdei ajnövényzeten feküdt egy fenyőfa tövében. Néhány lenyerget ló állt úgy húsz lépés nyitávolságban. Alig látta őket a szárnyas páfrány levelek mögül, de az egyik ló kétségtelenül kökörcsin, pej kancája volt. Három zsák kukorica, Hallotta. Jól van, tork, nagyon jó, kiváló munka. És ez még nem minden, mondta egy bégető hang, ami csak is a szilván ördögi lehetett. Nézd meg ezt, Galar! Olyan, mint a bab, de teljesen fehér. És mi a hatalmas? Ezt meg repcének hívják, ebből csinálják az alajat. Geralt erősen összeszorította a szemhéját, aztán újra kinyitotta a szemét. Nem, nem álom volt. Az ördög és galar, akárhogy is legyen, az ősi nyelvet használták, a tündéknyelvét. nyelvét. De olyan szavakat, mint a kukorica, a bab vagy a repce, a közös nyelven használták. – És ez, ez mi? – kérdezte a férfi, akit galarnak neveztek. – Len mag. Len, tudod? A lenből csinálnak ingeket. Sokkal olcsóbb, mint a sejem, és sokkal tartósabb. A feldolgozás módja, legalábbis nekem úgy tűnik, elég bonyolult, de kipuhatalom, hogyan is zajlik. Bár csak gyökeret verne a telened, és nem pusztulna el, mint a répa, Panaszkodott Galár, még mindig azon a különös volapükön. Igyekezz új répa magokat szerezni, Tork? Nem kell félni, bégetett az ördög. mivel nincs is gond, nő minden, mint a fene, szerzek nektek egyet se fej. És még valami, szólt Galár. derítsd ki végre, hogy miben áll az a háromnyomásos művelés. A vaják óvatosan felemelte a fejét, és megpróbálta elfordítani. – Geralt! – suttogta valaki. – Felébredtél? – Kökörcsin! –– sutta vissza. – Hola, Mi történt? Kökörcsin csak felnyögött halkan. Geraltnak elege lett, magát, neki feszült, aztán az oldalára fordult. A tisztás közepén ott állt az ördög, aki, mint kiderült, a hangzatos tork nevet viselte. Épp azzal volt elfoglalva, hogy zsákokat, tarisznyákat és más málhát a lovakra. Egy vékony, magas férfi segített neki a munkában, aki csak is galar lehetett. Ő volt az, aki meghalva a vaják mozgolódását, feléje fordult. A haja fekete volt, jól látható sötétkék árnyalattal. Éles arconásai voltak és hatalmas, csillogó szeme. Na meg hegyes füle? Galar tünde volt, tünde a hegyekből. Tiszta vérű Einseide, az ősi nép képviselője. De nem Galar volt az egyetlen tünde, akit maga körül észrevett. A tisztás szélén még hatan ültek. Egyikük kökörcsint arisznyájának a kifosztásával volt elfoglalva, egy másik a truba durlantját nyúzta. A többiek meg kikötött szájú zsák körül gyülekeztek, és mohonfalták a nyers sárga megtarló répát. – Vanájdin, Toruviel! – szólt Galar fejével a foglyok felé intve. – Vedráj! Enn Tork felugrott, és mekegni kezdett. – Galar, ne! – ne! Filavandrel megtiltotta! Elfelejtetted? Nem, nem felejtettem el. Galar átvetett két összekötözött zsákot a lóhátán. De ellenőriznünk kell, nem lazították-e meg a köteleiket. Mit akartok tőlünk? Nyögött fel a truba dur, miközben a tündék közül az egyik térdével a földhöz szorította, és ellenőrizte a köteleket. Miért kötöztetek meg minket? Mi van veletek? Kökörcsin vagyok, a kö... Geralt egy ütés hangját hallotta. Megfordult, a hang irányába fordítva a fejét. A kökörcsin fölött álló tündelánynak fekete szeme volt, és buján a vállára omló holó színhaja, amit csak a halántékánál font két finom varkocsba. Laza, zöld szaténinge fölött rövid, bőrből készült kabátkát viselt, és lovagló csizmába gyűrt, szoros, testhez simuló gyapjúnadrágot. A csipő com középig érő, színes kendőtteket. tekert kérdezte a vajákra nézve, miközben az övéhez erősített hosszú markolatával játszott. – Ke len pavilen elleja? – a, ellenkezett a vaják. – En pavien a én szeide. – Hallod ezt? – fordult a tündelány társához a magas szeidhéhez, aki ahelyett, hogy Gerald kötelékével vesződött volna, hosszukás arcán közönös kifejezéssel tovább próbálkozott kökörcsillantjával. Hallod van A, a mai ember tud beszélni, még szemtelenkedni is. A szejre megvonta a vállát, a kabátját díszítő tollak felzizegtek. Még egy gyak, hogy gúzsba kössük, torul A tündelán gerált hosszú szempillái voltak természetellenesen sápadt bőre, és cserepes repedezett ajka. Hosszú nyakláncot viselt, faragott arany nyírfadarabkákkal és szíra fűzve, ami többször is körbetekert a nyakán. – Na, mondj még valamit, majom ember! – sziszegte a lány. – Meglátjuk, mire jó az ugatáshoz szokott, Gigád. – Mi az? Ürügyet keresel? – fordult erőködve a hátára a vaják, majd kiköpte a homokot, Hogy megüthess egy megkötözött embert? – Ős, ürügy nélkül, hiszen látom, hogy úgy szereted. Töltsd ki a mérged. – A tünde lány felegyenesedett. – Rajtad már kitöltöttem még hozzá akkor, amikor szabad volt a kezed – mondta mert én hajtottam át rajtad a lovammal, és én vágtalak fejbe. Tudd meg, hogy én is fogok veled végezni, ha az ideje. A vaják nem válaszolt. Legszívesebben közelről döfnélek le, a szemedbe nézve, folytatta a tündelány, de írgalmatlanul bűz lesz ember, úgyhogy nyillan lőlek le. Ahogy tetszik. A vaják megvonta a vállát, már mennyire kötelek engedték. Azt tehetsz, amit csak akarsz, nemes einstein -e. Egy kikötözött és mozdulatlan célpontot minden bizonyjal el is fogsz találni. A tündelány megállt fölötte terpezben, előrehajolt és rávillantotta a fogaid. Minden bizonyjal, sziszegte. Eltalálom, amit csak akarok. De biztos lehetsz abban, hogy nem halsz meg az első lövéstől, se a másodiktól. Igyekezni fogok, hogy érezd, amint elpusztulsz. Ne ilyen közel, fintorgott a férfi tettetett undorral. Irgalmatlanul bűztesz, ein Tünde félreugrott, meglendítette keskeny csípejét, és lendületből combbarúgta a vajákat. Kerált, látva, hogy hova akar ugrani legközelebb, összéphúzta magát, és összegömbödött. Sikerre járt, a csípőjét érte, de úgy, hogy még a fogai is betszekot A mellettük álló magas tünde rúgást elismerendő éles hangokat csalt ki a landhúrjaiból. Hajd békén, el! – megekette az ördög. Megőrültél? Galar, parancsold meg, hogy hagyja abba! – Te Kiáltott a Toroviel, és még egyszer belerúgott a vajákba. A magas szelyde erőszakosan tépte a úrokat, míg az egyik hosszú, szívszaggató hangot adva elpattant. – Elég ebből, elég az istenekre! – üvöltött fel idegesen kökörcsin, aki össze-vissza rángatózott, és dobálta magát a kötelékek között. – Minek kínzott, te ostoba szafka? Hagyjatok minket békén! Te meg hagy békén a landomat, rendben? – Toruviál odafordult hozzá, cserepes ajkán gonosz fintor bujkád. Zenész, hördült fel a lány. Ember és zenész, lantos! Egyetlen szó nélkül kirántotta a hangszert egy magas tinde kezéből, és lendületből darabokra törte egy fenyő törzsén, a húrokkal körbefont maradványokat pedig kökörcsimmálka sáradotta. Te hén szarvaló neked, vadember, nem land? A poéta halálosan elsápadt, az ajka remegett, Geralt, aki érezte, hogy egyre jobban növekszik benne a fagyos gyűlölet, magára vonta a toruvél fekete tekintetét. – Mit nézel úgy? – sziszegte fölé hajolva a tündelány. – Mocskos majomember! Azt akarod, hogy kinyomjam a szemedet? A lány nyaklánca éppen előtte függött. A vaják megfeszítette az izmait, váratlanul előre rendült, fogaival elkapta a láncot, és erősen megrántotta, közben pedig lábait behúzva oldalra fordult. Toruviel elvesztette az egyensúlyát és a férfira zuhant. Geralt úgy dobálozott a kötelékekben, mint a partra vetett hal, közben maga lágyűrte a tünde Úgy hátrafeszítette a fejét, hogy ropogtak a aztán teljes erőből arcon fejelte a lányt. Toruviel felvisított és fuldakolni kezdett. Durva mozdulatokkal lerántották a lányról, aztán a ruhájánál és a hajánál fogva vonszolták. Valaki megütötte, érezte, hogy a gyűrűi feltépték a bőrét az arccsantja fölött, az erdő táncolt és elhomályosult a szem előtt. Látta, ahogy Toruviel feltérdelt, látta az orrából és a szájából a vért. A tündelány előrántotta törét hüvejéből, de hirtelen felzakogott, összegörnyedt, az arcához kapott, és a térdei közé temette fejét. A tarkatollas kabátot viselő tünde kivette a türtalány kezéből, majd a lefogott vajához lépett. Mosolygott, ahogy a fegyvert felemelte. Geralt már vörösben látta, mert fogai által felszakított homlokából csorgó vér elöntötte a szemgödrét. – Ne! – Megkegte Torke, a tündéhez futott, és belekapaszkodott a kezébe. – Ne, őj, ne! – Vuerle van a hangzott fel hirtelen egy érces hang. – Kueszaén! – Kaelm! – Evelein! – Galar! Geralt a hang felé fordult, már amennyire a hajába kapaszkodó ököl engedte. Tisztásra érkező lóhófehér volt, hosszú, lágy sörénnyel, amely sejmes volt, akár az asszonyok haja. A pompás nyerekben ülő lovas hajának, amelyet zafírokkal díszített pántal vont a homlokára, éppen ugyanolyan színe volt. Torke mekegve lóhoz ugrott, megragadta a kenyelt, és ékes szóló beszéd folyamot zúdított a fehérhajú tündére. A szeide egyetlen felsőbséges mozdulattal félbeszakította, és leúrott a nyerekből. Oda ment Toruvielhez, akit két tűnde támogatott, és óvatosan elemelte arcától az átférzett kendőt. Toruviel szívszaggatóan felnyögött. A szejde megrázta a fejét, vaják felé fordult, és közelebb lépett hozzá. Tüzes, fekete szemét kékes lila karikák övezték, mintha napok óta nem jött volna állam a szemére, de így is csillagkét villagott a sápatarcban. Még megkötözve is marsz szólította meg a tünde halkan, idegen hanghorzozás nélkül, a közös nyelven. Mint a baziliszkusz. Levonom a következtetéseket. Toruvi elkezdte, megegette az ördög. Rúgdosta egy megkötözött embert, mintha elment volna az esze? A tünde újrahallgatásra intette. Rövid parancsára a többi szeide elvonszolta a vajákat és kököcsint a fenyő alá, majd szíjakkal a törzséhez kötözték őket. Utána mindannyian a fekvő toruvial körét érdeltek, eltakarva a lányt a férfiak szeme elől. Geralt hallotta, ahogy a lány egyszer csak felkiáldott a kezeik között rángatózva. Nem akartam, hogy így legyen, mondta az ördög, aki még mindig ott állt mellettük. Nem akartam, ember. Nem tudtam, hogy épp akkor fognak megjelenni, amikor mi. Amikor téged elkábítottalak, a barátod meg kötérre verték, kértem, hogy hagyjanak titeket ott a komlóban, de... Nem hagyhattak volna szemtanúkat. Marogta a vaják. Talán csak nem ölnek meg minket, nyögött fel kökörcsén. Talán csak nem. Torka puha orrát mozgatva hallgatott. A fenébe, nyögött fel újra a költő. Megölnek minket? Mi folyik itt, gerált? Minek voltunk a szemtanúi? A mi kecske szarva barátunk egy különleges küldetést teljesít a virágok völgyében. Igaz, Torke? A tündék megbízásából lopja a magokat, a dugványokat, a paraszti tudást. És még mit ördög. Amit csak lehet, megekte torke, mindent, amire szükségük van. De mutasd nekem valamit, amire nincs ezeknek szükségük. Éheznek fent a hegyekben, különösen télen. Fogalmuk sincs a földművelésről. Még mielőtt háziasíthatnánk valami vadállatot vagy szárnyast, még mielőtt bármit is megtermelnénk a földecskéjükön, nincs nekik annyi idejük, emberfi. A francot érdekli, van a -e idejük, mit tartottam én nekik? nyögtek a Körcsén. mi rosszat követtem én el ellenük? Gondolj csak végig, szólt az őszhajú tünde, aki hangtalanul közeledett feléig. és talán magad is meg tudsz felelni a kérdésre. Egyszerűen csak megbosszulja az összes sérelmet, amit a tündék az emberektől elszenvedtek, Mosolygött el Sandán a vaják. Számára teljesen mindegy, kínál bosszút. Ne hagyd, hogy megtéveszten a nemes külseje és a választékos beszédek a körcsin. Semmiben sem különbözik a fekete szeműtől, aki rúgdosott minket. Valakin ki kell töltenie a tehetetlen dühét. A tünde felemelte a körcsin összetörtlantját. Egy pillanatig csendben nézte a tönkretett hakszert, végül aztán a bozótba hajította. Ha ki szeretném tölteni valakin a dühömet és bosszú vágyamat, mondta lágy, fehér bőrből készült kesztyűjével játszva, Éjszaka csapnék le a völgyre, felégetném a falvakat, és lemészárolnám a lakóikat. Gyerekesen könnyű volna, még csak nem is állítaná a őrséget. Nem látnak és nem hallanak minket, amikor az erdőt járják. Hát lehet valami egyszerűbb, könnyebb egy halknyillövésnél a fárnyékából. De mi nem indítunk ellenetek hajtóvadászatot. Te, különös szemű ember vagy az, aki hajtóvadászat indítottál a barátunk, a Szilván torke ellen. E — Ez tolzás mekegett az ördög. Miféle hajtó vadászatot? Eljátszatoztunk egy kicsit. — Ti, emberek gyűlöltök mindent, amit tőletek különbözik, még ha csak a füle formájában is. Folytatta nyugodt hangon a tünde, rá a kecske szarvura. — Ezért vettétek el a földjeinket, kergettetek el minket otthonainkból, űztetek fel a vadhegyekbe. Elfoglaltátok, ami a miénk, Doblatannát, a virágok völgyeit. Filavandrel, aén, Fitháél vagyok, Az ezüst hegyi, a fehérhajós Fearnok nemzetségéből. Most arra száműzetten A világpereméig hajszoltan. Filavandrel vagyok, A világperemi. Nagy ez a világ, mormolta a vaják, Elférünk benne mind, Van helyi elég. Nagy ez a világ, Ismételte a tünde. Ez igaz ember. De ti megváltoztattátok a világot. Először erőnek erejével változtattatok rajta. Úgy viselkedtetek vele szemben is, mint mindennel, ami a kezetek közé került. Most arra úgy tűnik, hogy a világ elkezdett hozzátok igazodni. Meghajolt az akaratotok előtt. Behódolt nektek. Keralt nem felelt. Torke igazat beszélt, folytatta Filavandrál. Igen, éheztünk. Igen, az éhhalál fenyeget minket. A nap másként süt, a levegő is más, a víz sem az a víz, ami valaha volt. Az, amivel valaha táplálkoztunk, amit valaha használtunk, elpusztul, elkorcsosul, semmi véválik. Mi sosem műveltünk volna földet, nem téptük volna fel, mint ti, emberek, kapákkal és ekékkel. Nektek a föld véres sarcot fizet. Minket megajándékozott. Ti erővel szakítjátok ki a földből kincseit, nekünk a föld virágot és termést hozott, mert szeretett bennünket. Mit tegyünk? Semmilyen szeretet nem tarthat örökké, de mi azért szeretnénk fennmaradni. Ahelyett, hogy magot lopsz, meg is veheted. Annyit, amennyire szükségetek van. Még mindig rengeteg dologgal bírtok, amit az emberek rendkívül értékesnek tartanak. Kereskedhettek. Filavandrel megvetően elmosolyodott. Veletek? Soha! Kerelt összehúzta az arcát, amitől feltöredezett az arcára száradt vér. El az ördög, a pökhendiségetekkel és megvetésetekkel együtt. Ha nem akartok együtt élni, saját magatokat ítélitek éjhalára. Együtt élni, elfoglalni a helyeteket, ez az egyetlen lehetőségetek. Filavandrel mélyen előrehajolt, szeme felcsillant. Együtt élni? A ti feltételeitek szerint? Kérdezte megváltozott, de még mindig nyugodt hangon. Elismerni a felsőbbrendűségeteket? Elveszíteni önmagunkat? Együtt élni? De mint mik? Rapszolgák? Páriák? Együtt élni veletek, de a falakon kívül, amelyekkel a városokban elzárjátok magatokat tőlünk? Együtt élni az asszonyaitokkal, és kötélre jutni érte? Hogy nézni, mi kíséri az ilyen együttédésből született gyerekek minden lépését? Miért kerülöd a pillantásomat, különös ember? Neked hogyan alakul az együttédésed fele barátaiddal, akiktől magad is kissé különbözöl? Elboldogulok. Vaják egyenesen a szemébe nézett. Valahogy elboldogulok. Mert muszáj. Mert nincs más út. Mert valahogy leküzdöttem magamban a másság őgét és büszkeségét, mert megértettem, hogy a gőg és a büszkeség hiába jelent oltalmat azoknak, akik mások, gyászos oltalom. Mert megértettem, hogy a nap másként süt, hogy valami megváltozik, de én nem vagyok a változások mozgatója. Másképp süt a nap, és másképp fog, még a kapával támadunk is ellene. El kell fogadnia a megváltozhatatlan tünde, ezt meg kell tanulni. Éppen ezt akarjátok, igaz? Vilavandrál csuklójával törölte le a homlokára a fehér szemöldöke fölött kijött közötti Ezt akartátok mindenki másra rákényszeríteni. A meggyőződést, hogy eljött a ti időtök, a ti emberi érátok és koratok, és hogy az, amit más fajokkal műveltek, épp olyan természetes, mint hogy fel kell és lenyugszik a nap. Hogy ebbe mindenkinek bele kell nyugodnia, el kell fogadnia. És még te vádolsz, Gőggel engem, te mégis miféle nézeteket hangoztatsz? Ti, emberek, miért nem értitek még végre? Abban, hogy ti uráljátok a világot, épp annyira természetes, mint a tetvekben, amik elszaporodnak a bundán. Épp ilyen eredménnyel ajánlhatnád fel nekem a tetvekkel való együttélést, épp ilyen figyelmesen hallgatnám a tetvet is, ha a felsőbbrendűségének elismeréséért cserébe beleegyezne, hogy közösen használjuk a bundát. Akkor hát ne az időd vitára egy ilyen kellemetlen féregkel tünde. Szólt a vaják, nehezen uralkodva a hangján. Csodálkozom, hogy mennyire szeretnél egy olyan tetűben, amilyen vagyok, bűntudatot és megbánást kelteni. Szánalmas vagy, filavandrál. Elkeseredett vagy, bosszú és tudatában vagy a saját tehetetlenségednek. Folytasd csak, dövbelém a kardod. Állj bosszút az egész emberi fajon. Meglátod, micsoda könnyebséged hoz. De előtte rúg még az zacskóimba vagy a fogamba, mint a Toruvi Filavandrá fejjelre fordult. Toroviel beteg, mondta. Ismerem ezt a betegséget és a tüneteit, köpött a háta mögé Gerald. A gyógymód, amit alkalmaztam, hatásos kell legyen. Való igaz, ennek a beszélgetésnek semmi értelme. Filavandrá felegyenesedett. Sajnálom, de meg kell ölnünk titeket. A bosszónak semmi közelhez, tisztán gyakorlati kérdés. Torknak tovább kell végeznie a feladatát, és senki sem sejtheti, hogy kik a megbízói. Nem telik arra, hogy háborúzzunk veletek, kereskedésre és cserére pedig nem hagyjuk rávenni magunkat. Nem vagyunk annyira ostobák, hogy ne tudjuk, kinek az előörseit jelentik a kufárjaitak, hogy ki áll a nyomukban, és hogy miféle egyítélést hoz magával. Tünde, szólt meg halkan az eddig hallgató kökörcsint. Vannak barátaim, emberek, akik váltságdíjat fizetnének értünk. Ha azt akarod, akár élelem formájában is, bármilyen formában. Gondold meg, hiszen ezek a lopott magok nem mentenek meg titeket. Semmi sem menti már meg őket, szakította félbegerált. Ne alázkodj meg előtte őkörcsi, ne könyörögj. Céltalan és számlommal mértó. Olyas valakihez képest, aki oly rövid életet él, mosolyodott el kényszeretetten Filavandrel. Megdöbbentő az, hogy megveted a halált ember. Kitanya szült, meghal végül, mondta a vaják, Tetvekhez méltó filozófia, igaz? De a te hosszú korod, sajnállak, filavandrál. A tünde felvonta a szemöldekét. Magyarázd el, miért? Szánnivalóan nevetségesek vagytok ti. Lopott vető magokkal a zsákban, málháslavakon, egy maréknyi maggal, a falattal, amitől a túlélést remélitek, és a küldetésetekkel, aminek el kellene terelnie gondolataitokat a közelgő éhaláról. Hiszen te is tudod, hogy ez már a vég. Semmi sem hajt, semmi sem hoz termést a fensíkon, már semmi nem ment meg benneteket. De a ti időtök hosszú, sokáig, nagyon sokáig fogtok élni. Pökhendiségből választott elszigeteltségben, egyre kevesebben, egyre erőtlenebből, egyre inkább megkeseredve. És te is itt tudod, mi fog akkor történni Filavandrál? Tudod, hogy akkor a kétségbe esettebb ifjak, a száz éves aggok tekintetével, és a lányok elvirágozva, meddőn és betegen, ahogy el, a völgyekbe vezetik azokat, akik még kezükbe tudják fogni a kardot és az íjat. Levonultok a világzó völgyekbe, hogy találkozzatok a halállal, mert mértósággal akartok meghalni, harcban, nem pedig a nyomorúságos fekhelyeken, ahová a vérszegénység, a tüdőbaj, és a ledöntiteket. Akkor hosszúkorú ájdenszeide, eszedbe fogok jutni. Eszedbe fog jutni, hogy sajnálnak téged, és akkor megérted, hogy igazam volt. Az idő majd megmutatja, kinek volt igaza, szólt a tünde csendesen, és ebben áll a hosszúkor szépsége. Nekem van esélyem, hogy meggyőződhessek róla, még ha egy maréklapot magnak köszönhetően is. Neked azonban nem lesz esélyed erre. Egy perc, és meghalsz. Legalább őt kíméld meg, intett Geralt kökörcsin felé a fejével. Nem, ne valami emelkedett könnyűröletből, hallgass az eszedre, velem senki nem törődik, de őt meg akarják majd bosszulni. Rosszul ítéled meg az én eszemet, felelte a tündet tétovázva. Ha ő neked köszönheti a túlélést, minden kétséget kizáróan kötelességének fogja tekinteni, hogy megbosszuljon, abban biztos lehetsz? fakadt ki a holcsápad, kökörcsin. Abban biztos lehetsz, kurafi. Őj meg engem is, mert én aztán megígérem, hogy ellenkező esetben föllázítom ellenetek az egész világot. Meglátod, mire képes a tető a bundáról? végzünk veletek, még ha a földdel kell egyenlővé tennünk a egyeiteket. Abban biztos lehetsz? Milyen hülye vagy te, kökörcsin? sohajtotta vaják. Két anya szült, miért meghal végül Felelte hegykén a poéta, már a hegykeség hatását némiképp lerombolták, kasztanyettaként csattogó fogai. Ez eldönti a kérdést, Fila Vendrell övéről, majd felhúzta a kesztyűjét. Ideje végét vetni ennek az esetnek. Rövid parancsára az íjakkal felfegyverzett tündék felsorakoztak velük szemben. Gyorsan tették, láthatóan régóta vártak erre. A vaják észrevette, hogy egyikük még mindig répát rágott, Toruvi el, száján és orrán szövetsékokból és nyírfakérekből készített keresztkötéssel az íjászak mellé állt. Így nélkül. Bekössem a szemeteket? kérdezte Filavandrel. Tűnj innen! Foldul félre a vaják. Menj innen a... A Diablo Ibe fejezte be kökörcsén vacogó fogakkal. Ó, ne! megegett fel váratlanul az ördög. Odarohant a halálra ítéltekhez és a testével el őket. Elment az eszetek Filavandrel. nem így beszéltük meg, nem így. El kellett volna vinni őket a hegyekbe, a barlangokba őrizni, amíg itt nem végzünk. Torke, szólt a tűnbe, nem tehetem, nem kockáztathatok. Láttad, mi csinált a ellen megkötözve? Nem kockáztathatok. Nem érdekel, mit tehetsz és mit nem. Mit képzeltek ti magatokról? Azt hiszitek, megengedem, hogy gyilkoljatok? Itt az én földemen? Épp az otthonom mellett. Ti átkozott fajankok, tűnjetek el innen az íjaitokkal együtt, hogy a szarvamra szúrlak titeket. Ok, ok. Törke. Filavandra a derekára tette a kezét. Az, amit meg kell tennünk, elengedhetetlenül szükséges. Dövvelsz, is nem szükséges. Állj félre, torke. A szarvú megrázta a fülét, még hangosabban megegett, kidüllesztette a szemét, és arra bizonyos, a törpök körében népszerű becsmérő mozdulatra hajtotta. Nem fogtok itt senkit megölni, pattanyatok lóra, és tűnjetek vissza helyetekbe, a hágokra. Ellenkező esetben engem is megkelőjetek. Legyen eszed, mondta lassan a fehér Ha életben hagyjuk őket, az emberek mindent megtudnak rólad, arról, amit csinálsz, utalérnek és megkínoznak, hiszen ismered őket. Ismerem? Meghegte az ördög, aki még mindig testével védte Geraltot és kököcsint. Úgy tűnik, jobban is ismerem őket, mint titeket, és igazából nem tudom, kivel kéne tartanom. Sajnálom, hogy veletek szövetkeztem Filavandra. Magad akartad, szólt jeges hangon a tünde, és jelt adott az íjászoknak. Magad akartad, Torke. De Sparaleán! A tündek nyilakat húztak előjöttek ezekből. – Menj innen, torke! – mondta Geralt összeszorított fogakkal. – Ennek semmi értelme. Húzódj félre! Az ördög, nem mozdulva a helyérvől, neki is bemutatta a törpjelet. – Zenét hallok! – zakogott fel Kökörcsin. Előfordul! – mondta a vaják, ahogy a tolhegyeket nézte. – Ne vedd a szívedre! Nem az, ha a félelemtől őrülsz meg! – Filavandra arca megváltozott, furcsa grimaszra húzódott. A fehér hajú szeide váratlanul megfordult, oda kiáltott valamit röviden és hirtelen megszakítva az íjászoknak. Az íjászok lengették fegyveréket. A tisztásra besétált Lille. De nem az a sovány falusi lányka volt már györgy aki a tisztás borító füvön keresztül feléig sétált? Nem, nem is sétált. Aki szállt feléjük, a királynő volt. A földek sugárzó, aranyhajú, lángszemi, magával ragadó királynője virágfüzérekkel, kalászokkal és gyógynövények csokraival ékesen. Baján szarvas gida tipeget merev lábacskáén, jobbján hatalmas sünzizeget. Dana mélyabd, mondta ünnepélyesen filavandrel, aztán fejet hajdott és letérdelt. Letérdelt sorra a többi is, lassan, mint egy tétovázva, egymás után húltak térre, és hajtották tisztelettel fejüket. Az utolsó, aki letérdelt, Toruviál volt. Ha él, a na mélyabd, ismételte filavandrel. Lilla nem válaszolt az üdvözlésre. Néhány lépésnyire a tündétől megállt, kék pillantását kökölcsénre és geraldra vetette. Torke, bár szintén előre dölt üdvözlésre hajolva, azonnal nekifogott a kötelékek szétvágásának. Egyetlen szejde mozdult. Lilla még mindig ott állt előtt. Nem szólalt meg, egyetlen aprócska hangot sem hallatott, de a vaják látta, ahogy a arc arckifejezése megváltozik, érezte az őket körbeölelő aurát, és nem volt számára kétséges, hogy ők ketten gondolatokat cseréltek. Az ördög hirtelen megrántotta a ruha ujját. A barátod, mekengte halkan, úgy döntött, hogy elájul. Sürget az idő, mit tegyek? Kever le neki egy párat. Ez örömmel. Filavandrel felállt. Parancsára a tündék villámgyorsan elkezdték a lovakat nyergelni. Gyere velünk, Dana mélyabb. Szólt a fehérhaja tünde. Szükségünk van rád. Ne hagyj el minket, örök asszony, Ne tagad meg tőlünk a szereteted! Nélküle elposztulunk. Lille lassan megrázta a fejét, és keletre mutatott a hegyek fölé. A tünde meghajolt, kezében gyűrögetve fehér sörényű hátas a díszes gyeplőjét. Kökörcsén lépett hozzájuk, sápadtan és némán, a szilvára támaszkodva. Lille rápillantott, és elmosolyodott. Aztán a vaják szemébe nézett, hosszan figyelte. Egyetlen szót sem szólt. Nem volt szükség szavakra. A legtöbb tündér már nyerekben ült, amikor a férfiakhoz lépett Filavandrel és Toruvial. Geralt a tündelány kötés mögül kivillanó fekete szemébe nézett. Toruvial. Kezdte, de nem fejezte be. A tündelány bólintott. Leemelt a nyerek egy lantot, egy hosszú, faragott nyakú, könnyű, művészi berakásokkal díszített fából készült, Pompás hangszert. A lantot egyetlen szó nélkül kökörcsin felé nyújtotta. A poéta elvette és meghajolt. Szintén egyetlen szó nélkül, de tekintete sokat elárult. Isten veled különös ember, mondta halkan Filavandrel Geraltnak. Igazad volt, a szavakra semmi szükség. Semmin nem változtatnak. Geralt nem felelt. Hosszas töprengés után tette hozzá a szelyde. Arra a következtetésre jutottam, hogy igazad volt. Akkor, amikor sajnáltál bennünket. Viszontlátásra hát, viszontlátásra hamarosan, a napon, amikor bevonulunk a völgyekbe, hogy méltósággal halljunk meg. Keresni fogunk téged, én és el Ne okoz nekünk csalódást. Hosszú ideig nézték egymást hallgatva, aztán a vaják röviden és egyszerűen így szólt. Igyekezni fogok. Az istenekre, Geralt! Kökörcsin abba a játékot, magához ölelte a lantot, és hozzáérintette az arcát. Ez a fa magától énekel, és a húrok élnek? Micsoda csodálatos hang! A fenébe is, ezért a lantért igen olcsó árat fizettem pár rúgással és egy kis félelemmel. Ha tudtam volna, mit kapok cserébe, azt is hagytam volna, hogy reggeltől estig rúgdossanak. Geralt, hallasz te egyáltalán engem? Nehéz titeket nem hallani. Emelte fel a vaják a könyvből a fejét, és az ördögre nézett, aki továbbra is dühösen cincogott különös, különböző hosszúságú nátszálakból szerkesztett sípján. Hallak mindkettőtöket, haltiteket az egész vidék. – Dövelsheist nem vidék! – Torka félretette a sípját. – Pusztaság, semmi más, vademberek, a világseglyuka. Ah, – Á, sajnálom a kenderesem! – A kenderesét sajnálja! – Nevetett fel kökörcsin, miközben óvatosan csavargatta a lant mesterien megmunkált húrfeszítőit. A sűrűjében kellett volna ülni, mint tök a fűben, nem a jányokat kergetni, gátakat rombolni, meg kútba piszkítani. Gondolom, most már óvatosabb leszel és felhagysz a tréfákkal. Mi, Torke? Én szeretem a tréfákat, jelentette ki az ördög a fogát vicsarítva, és nem is tudom elképzelni az életemet nélkülük. De legyen, ahogy akarjátok, megígérem, hogy az új helyemen óvatosabb leszek. Tartózkodobban fogok tréfálkozni. Felhős és szeles éjszaka volt. A vihar letarolta a nádast, és ott zúgott a bokrok ágai között, ahol tábort vertek. Kökörcsin rőzsét dobott a tűzre. Torke a fek hánykolódott, közben a farkával próbált megszabadulni a szúnyagoktól. A tóvizőből nagy sobbanással felugrott egy hal. Ezt a mi egész hadjáratunkat a világ peremére meg fogom írni egy balladában, mondta Kökörcsin. És téger is megillak benne, Torke? – Ne gondold, hogy megúszott szárazon! – ördült fel az ördög. – Én is írok egy baladát, és úgy megírlak benne, hogy tizenkét évig nem járhat utána rendes társaságba. Úgyhogy csak vigyáz. Geralt? – Mi az? – Kiolvastál valami érdekeset abból a könyvből, amelyet, hogy galádmódon csaltál ki a parasztokból? – Persze. – Akkor olvasd már föl, még le még a tűz! – Úgy van, úgy van! – kökörcsén megpendítette Toruvian lantjának zengőhúrjait. – Olvast fel, Geralt! A vaják a könyökére támaszkodott, és közelebb húzta a könyvet a tűzhöz. – Megláthatod őt, – kezdte, nyáridőn, ígéret vagy nyárelő havától egész az enyészetig, de leggyakrabban sarló ünnöpekor esik meg, amit az ősöregek Lammasznak hittak. is asszonyként jelenik meg, virágba egészen, s minden, mi él, feléje igyekszik és hozzávonzódik. Mindegy, hogy zöldel vagy állaté. Azért is a neve létel. Az őseregek úgy hívták Danamebi, S felettébb tisztelték. Még a szakállasok is, Éjjenek bár a hegynek gyomrában, S nem a földeken, Tisztelik, és úgy hívják Bloémen Magde. Danamebi, mormolt a kökörcsint. Dana miabd, a földek kisasszonya. Merre létel lép, a föld virágzik terem s buján sokasodik minden lény, mert olyan az ő ereje. Minden nép áldozatot ad neki a termésből, égve a vágytól, hogy az ő, és ne a mások földjét látogassa meg létel. Mert mondják azt is, hogy valamikor létel végül letelepszik a néppel, mi a többi köz legkülönb, de van, aki erre, hogy asszonyi fesegés. Mert a való bölcsek úgy mondják, hogy csak a földet szereti létel, és azt, ami abból nő, és élő, mindegy az, egyforma hogy a legkisebb vackor, vagy a legsilányabb rovar, és az emberek mind nem jelentenek többet néki, mint a lepcsoványabb vackor, hiszen úgy is eltűnnek egyszer, és új, más törzsek jönnek utának. Letelperik örök, volt s lesz mindig a világnak végezetéig. A világnak végezetéig dalolta a pengetve. Torka is csatlakozott hozzá egy magas trillával a pán sípján. Dicsőség néked, földek kisasszonya, a termésért dolblatanna virágaiért, de az alulírod bőréért is, akit megmentettél a nyílhegyek általi átjuggatástól. Tudjátok, mondok én nektek valamit. Abba hagyta a játékot, átkarolta a lantot, mint egy gyereket, és szomorú képet vágott. Talán mégsem írok a balladában a tündékről és a nehézségekről, amelyekkel meg kell küzdeniük. Nem lenne hiány a akik szívesen indulnának a hegyekbe, minek siettessük. A truba elhágatott elhállgatott. csak be, mondta keserűen torke. Azt akartad mondani, minek is sietessük az elháríthatatlant, az elkerülhetetlent. Ne beszéljünk erről, szakította félbe Gerald. Minek beszéljünk róla. Nincs szükség a szóra. Vegyetek példát Lilléről. Gondolatát vitellel beszélt a tündével, morogta a bárd, Éreztem, igaz, Gerald. Hiszen te érzed az ilyen beszédet. Értetted miről, mit mondott a tündének? Úgy, ahogy. És miről beszélt? A reményről. Arról, hogy minden megújul, és sosem szűnik meg megújulni. Csak ennyi? Ennyi elég volt. Hm, Geralt, Lilla a faluban él, az emberek között. Gondolod, hogy... Hogy közöttük marad? Itt a dolblat annám? Lehet. Hogyha... Hogyha hogyha az emberek méltónak bizonyulnak rá. Ha a perem világperem a világpereme marad. Ha tiszteletben tartjuk a határt. Na fiúk, elég alocsogásból, ideje aludni. Igaz, közeleg az éjfél, a tűz is kialszik, én még elüldögélek, mindig itt a kihonyó tűz mellett írtam a legkönnyebben költeményeket, de kell egy cím a baladámnak, egy szép cím. Mit szólsz ahhoz, hogy a világ peremén? Közhelyes, Öldült fel a költő. Még akkor is, ha ez tényleg a pereme, de máshogy kellene megragadni ezt a helyet. Metaforikusan. Felteszem Geralt, hogy tudod, mi ez a metafora. Hm, hadd gondolkozzak. Otthol. a fene. Otthol. Jó éjszakát. Szólt az ördög.